Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nasalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, warahmatullahi, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur akan Allah subhanahu wa ta'ala dengan syukur yang banyak Di mana kita masih dipilih lagi oleh Allah ta'ala menjadi hamba-hambanya yang meramaikan rumahnya Di mana Allah ta'ala menyatakan mereka-mereka yang meramaikan rumah Allah Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Dan beriman kepada hari akhirat Allah Itulah yang kita syukurkan. Dan mudah-mudahan kita berterusan dengan yang demikian. Hingga mana kita mati itu termasuk ataupun tergolong dalam kalangan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada hari akhirat Allah. Mudah-mudahan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu SWT. Kita buat keluar dalam gelap. Sememangnya pun kita akan pergi menuju kepada tempat yang gelap. Kurang-kurangnya kita berlatih dengan tempat yang gelap ini. Dan kita membuat persediaan. Apa yang patut, Apa yang elok dan apa yang baik untuk tinggal diam di tempat yang gelap. Yang dinamakan alam barjah. Yang tak ada seorang pun terkecuali. Baik, siapa pun orangnya? Tak ada dari terkecuali tinggal dan diam di alam barzah. Jadi itu, muslimin dan muslimat, kuliah dalam gelap ini menampakan mengenai dengan tawhid. Kerana pelajaran yang kita pelajari di surah ini pun ialah pelajaran tawhid. Boleh kerana tak dapat dibaca kitab tawfid itu sebab gelap Maka kita menampakkan juga kuliah tawfid itu di atas tajuk tawfid Ada akidah yang sahih Dan ada akidah yang batin Maka akidah yang sahih itulah sangat penting Sangat mustahak, sangat perlu bagi menjamin keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Kalau kita boleh dapat akidah yang sahih, maka kita boleh dapat iman yang sahih. Iman yang diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Ya? Kalau kita boleh dapat iman yang sahih, kita boleh dapat Islam yang sah. Islam yang benar-benar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Daripada dunia ni sampai ke airat telah Kalau kita boleh dapat Islam yang suhih Maka kita boleh dapat makrifat yang suhih Dengan dapat makrifat yang suhih kita boleh dapat syariat yang sohih.. Kalau boleh dapat syariat yang sohih.. Kita boleh dapat.. tarifat yang sohih.. Kalau kita boleh dapat tarifat yang sohih.. Kita boleh dapat hakikat yang sohih.. Kalau kita boleh dapat hakikat yang sohih.. Kita boleh dapat makrifat yang takiquer.. Semua itu berbantung kepada tauhid. Kalau akidah yang kuasa itu penting, maka tafiq juga penting. Apabila saikh tidak mencapai rukun satu tauhid yang sah, Membawa kepada kita Terjumut Pada tabaran-tabaran Yang kita harapkan Yang pertama Ialah Mesrik Mesrik Ataupun sirik Pertabaran yang pertama Lawan tahir Sirik Jadi menyebutuhkan Allah kalau tidak berjawab dengan bahasa masih tak akan tergumul dengan murfat keluar daripada Islam tinggal bau-baui saja, tinggal akuan-akuan saja saya orang Islam, tahu orang Islam, tetapi yang sebenarnya kita sudah keluar daripada Islam kata bahasa? sebelah kiri banyak hal banyak perkara. Yang kita sudah keluar daripada Islam, kepada parti cuma mulut saja belum berani kata saya sudah keluar daripada Islam. Tapi terdapat sudut tipi, sudut perbuatan banyak menampakkan yang kita sudah keluar daripada atur peraturan Islam kepada sistem-sistem fatir -sistem laknatullah. Ini bahayanya kalau tidak dapat tahu. Yang ketiga, sabarannya ia langunape. Bukan munafik, kapir Ingkar Tidak to'ah, tidak setia Dengan Allah tu Itu yang kita nampak Jadi kita Lebih banyak tidak setia dengan Allah Banyak setia dengan nak, Makhluk Yang keempat Menafik ni Zahir Islam batinnya ni kah? datinya kafir. Yang Allah kata dalam Al-Qur'an, "Fī qulūbihim marabub." Dalam hati mereka itu ada penyakit Itu penyakit penyangkut ragu. Kadang mengikut ulama kafir, ragu itu tidak iman. Raghu itu adalah kafir. Sama ada ragu secara umum walaupun sedikit. Sedikit tidak iman. Ya walaupun tidak banyak iman tapi ada sedikit lagi yang tidak iman yang dinamakan pun belum dikatakan iman masih kafir juga sama ada ragu itu secara set separuh iman dan separuh ragu pun tidak iman masih kafir juga secara rahmat banyak tidak iman sedikit saja yang dia iman Lagilah mas, lagilah kafir kerana banyak yang tidak diiman dari pabu wang di ini. Kalau tidak berbayar dengan tohret maka kita terguruh mas dari pabu menjadi hamba Allah yang taksi banyak maksiatnya Daripada pabu kebausannya. Tadi pak Umar kita bawa apa? Mengenai dengan ayat Siapa-siapa buat baik Siapa-siapa buat jahat Akan dilihatnya Akan disaktinya Di negeri akhirat Diperlihatkan Amalan-amalan mereka Apakah kita sanggup Melihatkan amal kita itu Amal yang jahat Apakah kita tidak malu Apakah kita tidak takut Melihatkan nanti di akhirat dengan amal-amal yang jahat yang maksiat Lebih banyak daripada amal yang baik Lebih banyak amal-amal kafir Daripada amal-amal islam Ini muslimin dan muslimah Sudahlah pasuk Banyak maksiat Daripada kebanyakan, banyak kekapiran Daripada keislaman Tak mahu tahu buat beratuh Dahlah tak mahu, tak, tak mau berhenti dari dosa dan Tambah lagi pula, toko lagi pula, tunggu lagi pula Dan Membuat dosa masyarakat itu secara bendera, secara suku, secara serana, secara langgan Habayangkan Mepili dan mepimat semua Adakah Kita sudah merancang untuk masuk dalam merasa Sehingga kita ada ciri-ciri yang begitu? ciri pun ada murtab pun ada kapir pun ada munapir pun ada asik lagilah memang cikalah orang yang daripada dunia sampai sekarang terus meneruskan dosa juga lagi maksiat lagi sejahatan lagi tanpa ingin nak berperbat nak sandung lagi ada Allah Nasiru dah kita semua Watidu ilamwahi jami'an Ayuhal mu'minam Berhentilah Kamu semua Daripada buat dosa lagi Hei orang-orang Yang beriman kepada aku ah. Jadi seolah-olah Yang kita ni tak beriman dengan Allah Allah Nasiru Allah kita bertaubat berhenti Daripada dosa dan maksiat Kita semuanya masih lagi dalam keadaan nak menyambung lagi nak menambah lagi, nak menukuk lagi seolah-olah azam kita kalau sikit buat dosa itu sekejap sangat dalam merasa kita bukanlah sekejap nak selamalah selama-lama itu orang bodoh orang balul, orang talau orang asmat, orang, orang bunyi ada buat nak lama-lama dalam azam Allah nak lama-lama dalam siksu Allah subhanahu wa ta'ala. Nak dikatakan pada ada akal, ada akal. Nakan pun nak pilih yang sebab, tak mau pilih yang tak sebab. Berbimu pun nak pilih yang cantik, tak mau pilih yang tak cantik. Bila beramal nak pilih yang jahat bila tak mau pilih yang baik. Nak pilih yang gafi pula, tak mau pilih yang islam Langsung mesti mesti mesti fikir kalau baik-baik ini tertakluk kepada tawhid itu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Oleh itu sebelum daripada kita dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dapatkan tawhid yang seseh itu sehingga kita terselamat Daripada syirik, murtab, kapir, munafik, ha? pak, pasir Sebab semua ini dijanjikan merasa oleh Allah Lima ini dijanjikan merasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Takkan kita mampu diseksa diazat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi muslimin dan muslimat mudah-mudahan menolong Mudah-mudahan Allah menolong saya dan menolong Muslim dan Muslimat berhubung untuk dapat tasbih yang sah itu. Orang-orang yang berjaya dengan tasbih yang benar tidak ada arti kata menyentuhkan Allah sedikit pun. Alamatnya ialah takwa kepada Allah. Alamatnya kalau nak tahu sendiri, berjaya, pak saya ni mentafsirkan Allah ataupun saya mati menyekutukan Allah Subhanahu wa Yang pertama alamatnya takwa. Dalam hati itu ada takut kepada Allah. Ada gerung kepada Allah. Ada gempar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama apabila kita tidak menyunjung perintahnya Terasa takut itu di dalam hati kepada Allah. Seorang bama, kalau kita membuat apa yang ditegah, dilarang oleh Allah Ta'ala itu, ya, kita terasa takutnya dalam hati. rasa menyesalnya, rasa duka kitanya dalam hati. Seorang bama yang dilalui oleh Nabi Adam Alaihissalam Sekali, bukan langakali, ia melanggar larangan Allah s.w.t. Itu pun untuk memberikan penyebaran kepada anak cucu dia, bukan atas dasar suku dia melanggar perintah Allah itu. Bagaimana Nabi Adam punya takut, punya bentar, bergurung, punya duka, punya menyesal dengan desa yang satu salah yang satu itu? Nabi Adam nangis 200 tahun, menangis takut tidak diampuni oleh Allah takut tidak diteringau talbat oleh Allah subhanahu wa ta'ala bayangkan muslimin dan musliman dengan kita yang dosa bukan satu sudah ratus sudah ribu sudah juta sudah penuh langit sudah penuh bumi ini masih ketawa lagi senang lagi gembira lagi tidak ada kedukaan tidak ada ketakutan adakah itu Orang beriman kepada Allah namanya. atau muslimin dan tujuannya apabila kita terlepas punya dosa kita tak sampa lagi kepada cara beriman kepada Allah. Kita takut kita bukan kepada Allah, bukan kepada Allah, takut kita kepada Mah, kepada makhluk. Walaihi jumla, dan hiduplah kita dengan Allah subhanahu wa taala. Daripada terus-terus dalam keadaan Tidak takut kepada Allah Subhanahu Puncul Sebab-sebab Seseorang itu boleh berjaya Boleh berhasil Takut kepada Allah Atang Nabi Adam tadi itu Dia buat salah satu Takut kepada Allah Menangis dua dua kali Sujud kepada Allah Tiga ratus tahun dia tak orang nyampak kepala. Dia kata malu, malu, malu, malu. Nak mengangkat kepala, boh. Dia kata malu, malu, malu. Rabbana dalamna angkuhna, wa ilangta kuburlana, wa tarhanna lana punannamin al kafirin. Itulah. Boh anak Adam. Setelah buah buah salah, kata Allah. Kepala. Dia merayu kepada Allah. Rabana walana amfu sana wa ilang pal surdana watarahana lanaku nannin al kafir. Dan itulah cuba bersah untuk bapak takut kepada Allah. Jika kita cuba buat salah. Kerana bala, makhluk warapana ya bolanna ampunan, wa ilamta surlana, wa tarhamna, lana minal fasiin. Wah Tuhan kami, kami telah menjalinkan diri kami dengan buat dosa. Bila terpanggil tidak ampuni kami, maka kami adalah balang golongan orang-orang yang merugi. Kalau rasa-rasa nak terbayar Bertaubat dari dosa dan makhluk berhenti daripada buat salah buat dosa buat apa-apa baca lah bawaan pernah dibaca oleh batu itu setelah ia melanggar teguh Allah sumpail dan Allah tidak teragak-agak -tera. siapa salah salah maka Allah salah hukum siapa salah itu maka Nabi abang telah hukum oleh Allah taala dengan kesalahan yang patut itu dihalau, hulu Allah, dari surga semua bumi. Kita wala-halau lah dengan salah kita yang banyak macam-macam. Takkan dipersiliakan kita dalam surga, mungkin kita ada harasan dihalau dalam merasa. Dihalau dalam merasa. Eh, tak malu kok. Tak patut Orang Allah yang masuk dalam surga itu. Hei oh, hambaku pulang dan pulang Di atas semak lelahmu, susah sayangmu, nampak hati aku dan mengimani aku Hari ini giliranku untuk memuliakan kamu dan menghormati kamu Walau ala Allah, kami bolehkah dipergilakan Nabi Harga atau kita dihalau oleh Allah kebalap merasamu Al-Iyazulillah Jadi kalau nak berjaya Mentahikan Allah Maka Dapatkan takut Nak dapat takut itu Tidaklah nak, nak, kenal Akan kebesaran Allah Tidaklah kenal Akan keagungan Allah Tidaklah kenal Akan kekuatan Allah Tidaklah kenal Akan kesayangan Allah Tidaklah kenal Akan kehebatan Allah Baru kita boleh takut Macam kanak-kanak kecil Dia boleh takutkan kembali sebab anak-anak kecil itu kenal kehebatan bendali. Badan besar, jambut sebal, badan tegak. Bila orang sebut bendali bahasa ucah itu. Tentang Orang sebut bendali batang. Sebetulnya kehebatan bendali itu sudah masuk dalam hati kanak-kanak masuk. Nah, jadi kalau kita nak dapat takut kepada Allah, ya, Sabat takut itu beralam maksam, takut Allah tidak takut selain Allah. Bukan kita ni tak dapat. Yang kita takut makhluk. Allah tak kita takut. takut. Siapa hmm. orangnya? Pasal orang jahil macam kita. Kita dimerti itu pun takut makhluk. Tidak takut Allah. Kalau bila takut Allah, dia tak jalan kan Allah. Tak jalan kan undang-undang Allah. Daripada dulu sampai dunia nak kiamat ni, dunia tak nak kiamat. Belum dulu. Dilaksanakan hukum Allah. Kenapa dia tidak takut kepada Allah? Dia jalankan hukum orang. Dia takut kepada orang. Takut kepada orang. Teratlah kepada orang yang lain lagi. Kalau bahasa di munti yang dikata ulama, yang dikata banyak ilmu itu pun tidak takut Allah. Takut orang. Takkan itu yang jahili boleh takut Allah. Hata muslimin dan muslimin. Jadi nak kenal kehebatan Allah, keabungan Allah, kebesaran Allah itu dengan belajar ilmu Tafik. Di dalam ilmu Tafik diperangkan mengenai dengan sifat sifat yang menunjukkan Allah hebat, yang menunjukkan Allah agung, yang menunjukkan Allah maha tanda, maha bijaksana dan seterusnya yang lain. Yang dinamakan sifat istirnah, sifat sayur. Yang ulama-ulama Fahid -ulama menyebutkan dalam kitab Fahid bahwa sifat istirna Allah itu tidak kurang daripada sebelah sifat. Ramai orang yang tidak kenal sifat Allah ini. Sifat tahu Allah ini ramai orang yang tidak kenal. Maka sebab itu mereka tidak gerun, tidak gencar. Di atas kehebatan Allah mereka tidak kenal. Allah hebat. Kenapa mereka tidak tahu sifat kehebatan Allah langsung kita letakkan sifat-sifat hebat, sifat-sifat kaya sifat-sifat kuat sifat-sifat kuasa itu kepada orang oh? kepada orang atau muslimin dan muslimat semayang, semayang. Suasa Suasa. Jaka memang semayang kuasa memang kuasa, jakat memang jakat, haji memang haji tapi buat haji pun macam block metal hijak-hijak orang sampai mati orang macam mafia mafia bila dia memujuk setan Langsung tak sedar abdi, huu huu huu sampai dia bulir bunuh nah, orang, orang mafia black metal. Tiada apa yang mengerjakan hanya lembau ke lembau sampai meja orang, sampai meja orang. Tiada semayang, pun ada orang kebakaran, tiada berhenti semayang, tiada orang bakar, orang kebakar. Tiada orang berbasa, tanpa kita buat. Huh huh huh. ni tu, menerangkan bawa kita sudah pakcuman lagi. Awak ni abu buat, dulu dulu tak pernah pun. Oh, pasang sekarang ramai, ramai yang jahil, sembarangan orang ajo, bukan banyak ini, banyak yang semal, beberapa hari juga ini. Tambah pula kerajaan Saudi itu sangat berbahagia pula orang pergi haji ini, makin ramai orang pergi haji, makin banyak hasil dalam negeri Bukan tentulah. Abang haji pula cukai lagi Kita belum pergi Mekah dia dah untung dulu Kita masih duduk rumah lagi dia dah untung dulu Semua ada bata Allah ni tak bau dah Perbuatan si babak itu Semua orang nak bata un Nak bata un pun Kali iwazullah Rupanya bukan taufik kepada Allah Jadi muslimin dan muslimat Ulama-ulama yang sudah berjaya mentawihkan Allah mentawihkan Allah mereka menceritakan cara mana babasak hati yang mentawihkan Allah di samping belajar ilmu tahih mati mbaklah hati yang menjadi tempat kepada tahih itu diobat ke arah mentawihkan Allah dibersih ke arah mentawihkan Allah melalui zikir maka zikir yang diperuntukkan untuk dapat mentawihkan Allah Allah maha abun Allah maha bambai Allah maha kaya langsung kita tidak bersuhankan orang tak? orang kaya hari ini dalam tadi kita senayang-senayang puasa-puasa bapak-bapak mengajak orang rupanya Tuhan orang kak? orang kaya bukan Allah yang maha kaya kalau orang kaya wan suruh abu tu'atnya pasuhnya sedikit pun tak berani tak berani nak ubah. Tapi kalau Allah Taala yang suruh, yang arah, ambui, malasnya, ambui degilnya, ambui keras kepala nya. Macam-macam alasan tak mampu lagi tak keluar lagi maklum-maklum, faham-faham dan macam-macam lagi. Sebenarnya gagal dengan taksi. Maka cerian di perumbulan, ya Allah, ya Allah.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 Kalau tak terlibu kita sebut Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah masuk ya Allah masuk dalam hati Allah besar, Allah kuat, Allah sampai Allah sampai Allah hubah masuk dalam hati itu tunggu sebut Ya Dewi Ya Dewi Ya Dewi Ya Dewi Ya Dewi duit. hmm? Dewi lah masuk di ya rumah di ya rumah di ya rumah huh, kurang besar lagi lah rumah dia Dan macam itu lupa, tak baca lagi Oh Bapa Allah lagi orang orang demi untuk bapa tauhid Jangan ditua jangan bermalas-malan, berzikir dengan zikir ya Allah. Wallah, wallah, wallah, wallah, wallah, wallah, wallah, wallah, wallah, wallah, wallah, wallah, wallah. Insyaallah. Insyaallah bukan main, insyaallah, insyaallah, insyaallah. Tak yes apalah nak buat ke mana tuan-tuan ni? Insyaallah bukan main sebak. Dia tengok tidur je malam-malam Tengok televisyen je hmm? Romen je Tubahlah Takkan romen 18-18 tahun, 20-20 tahun Tak ada jemu-jemu, jemuh Tengok televisyen dah 40 tahun Tak jemu-jemu lagi Apa-apa kan televisyen tu? Astagfirullahaladzim Tak ada kesedaran ke? Tak ada keinggiatan ke? Yang kita semua temui sudah hampir kepada masalah Nanti takset tak selesai lagi, takset tak takset lagi masih lagi dalam tabahan yang batil. Maka sebab itu kita dapat yang batil batil macam. Alhamdulillah. Alamat yang kedua, setia kepada Allah. Orang orang yang berjaya mentaahkan Allah, dia sangat setia, sangat taat kepada Allah Taala. Apa Allah Ta'ala suruh, dia buat. Apa Allah Ta'ala tegak, dia tinggalkan. Kita tak berjaya lagi dengan tokoh? Tidak. Banyak lagi suruh Allah yang kita tak buat. Banyak tegak Allah yang kita tak tinggalkan. Semakin Allah Ta'ala tegak, Ta itu pula yang kita buat. Semakin Allah Ta'ala suruh, itulah yang kita tinggalkan. Ada nampak tak diri kita macam bu? Atau kita semua nampak orang lain yang macam bu? Saya nampak diri saya Yang mengatakan itu saya Sebab nah, saya boleh cerita Kalau saya nampak diri saya macam tu. Pertama Nabi Ibrahim Kedua Nabi Ismail Nabi Ismail Yang ketiga Sitiha Sitihaja Tiga-tiga hamba Allah ini Cukup setia dengan Allah Apa Allah Ta'ala tira mereka terbuat Apa Allah Ta'ala tegak Mereka jauh Nabi Ibrahim suruh untuk Allah Ta'ala menyembih anaknya Nabi Ismail punya setia dilakukan suruhan menyembih anaknya kita boleh mampu boleh puas menyembih anak turunlah beranjak Allah malam ini kepada kita wabali bin hasulah besok pagi kita sembelih anak kamu boleh belum pasti ...anak kita pula dengar yang dia nak kena semelut... ...baik, nah, aku semelut bapa aku dulu... ...daripada aku kena semelut... ...tapi Nabi Ismail yang masih kecil tu ...dia memberikan semangat yang kuat... ...lakukan... ...lakukah ini perintahan... perintah Allah to'an, petik lagi dah so'an... ...isterinya Siti Hajar... ...mak kepada Nabi... Ismail alaih salam punya tuan kepada Allah punya tuan kepada suami suruh tinggal di badan pasir yang sering jumpa orang tak ada air pun tak air pun tak ada dia boleh tuan ini perintah Allah ini arah hamdul ni insya Allah saya sanggupan orang tak ada air tak ada mengandung pula Isteri kita boleh Kita letak dalam rumah yang ada peti ais Ada ekran Ada kipas, Ada mesin basuh Ada periuk karam Pun oh, Untung masih panjang hmm, hmm, hmm, hmm. Masa kita nak dimakan hmm. Abang saya nanti balik cakap dengan isteri kita Abang nak kabin lagi Macam mana tindakan dia Adakah tindakan to'ah ataupun tindakan berapa? Nah, Coba nanti. Kalau tonton berani lah, tapi tengok mukul. Memang penakut. ni. Cuma nak cakap, cakap nak kahwin lagi pun tak? Takut. Bukan cakap nak apa, cakap nak kahwin pun tak? Takut. Ha. Kalau berani lah cakap lagi. Nak senang tindakan kamu, tindakan yang berapa ke tindakan yang tak? Kalau dia kata, Alhamdulillah. Adang kaling lagi seronok saya belum saya dapat peluang saya masuk surgul ataupun kita baru nak dapat cakap, cakap lagi baru. Itulah dia dan bangun macam ni. Kita tengok dia bangun, gitu pun sumbongnya. Ada muslimin dan muslimat ya? tu. Dia tak sampai lagi dalam berpikat terus dia kepada allah yang lagi banyak kita tidak laksan makan. yang sunat pun kita kata ala sunat buat boleh, tak boleh tak nah. tinggal yang haram lagi tak boleh semua babi saja yang kita tak makan selain daripada babi kita hantam apa nak buat darurat belum boleh tinggalkan lagi, yang pelik babi boleh Lain. Satu mon. kita bagi daging bagi itu, bagi padi, haram. Bagi peta menunggu, haram. Bagi mustad, haram. Bagi panggungan, haram. Tapi haram yang lain, diantam. Ribah diantam, cunggah diantam. Numbu iku lagi. Ya. Itu ramai numbu iku itu tukun, kalau kita bagi babi dia kata haram. Bang. Tapi numbu iku, ha? Halal pula. Malangnya aku bilang, sama-sama nilai orang menafsirkan halal dengan haram tu. Sama sekarang ini tak keliru. Ya, yang halal jadi halal. haram. Yang haram jadi haram. Halal. Nyanyi-nyanyi itu haram. Halal pula. Kerama-kerama ni halal. Dah haram tu, Haram pula wali azizullah Kita sana orang tak mau datang dengan mengaji sebab dia boleh dikot mengaji ha saran nanti buat ramah panggil deras dewing besar besaitan ibu ramai taman garing tak garing basah ha taman garing jadi tak garing rupanya mereka sudah pegang haram dah salah wali azizullah Sabar pula yang digalakkan nyanyi, konsol, festa. Jadi ya. tak pernah dengar orang menyanyi, orang buat konsol, buat festa, kena tangkap, tak tu. SB berkeliaran untuk menangkap penyanyi, menangkap, main music, tak tu. Balik-balik SB berkeliaran nak tangkap orang cerah, orang cerama. Ha. Banyak orang repot pasal cerah, cerama juga. Ada kemuniran lagi, lah orang takut mengaji tak nampak bahawa mengaji itu memang galak. Orang mengaji penat, bangkat. Orang mengajar kena bangkat. Orang nyanyi tak pernah jumpa, penat, bangkat. Nah, Macam-macam. Walia jadilah. Jadi untuk dapat hati yang boleh setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, kenal-kenal. Allah Taala itu salibul alam, pencipta alam. Faham tidak? Pencipta alam. Jika tengarawan, pencipta alamnya Al, alam. jadi balik ke rumah. Mencipta Rumah itu Rumah yang dikatakan alam itu Allah Maka kita semua pasal, Alam yang ada ini Ialah Allah yang menciptanya Dan apa juga yang tak ada Allah tak ada yang menciptakan Dah pun mati di bulan tu Maka Allah yang menciptakan Dah pun rumput Allah yang menciptakan Saingga kita bertuhankan kepada pencipta alam. Bukan bertuhankan kepada uh, alam. Alam, alam. Sekarang yang berlaku kepada umat Islam. Yang dikata tuhannya Allah, tuhannya Allah. Tetapi tidak sampai kepada bertuhankan kepada pencipta alam itu. Bagaimana kita bertuhankan kepada alam? Uh, alam. Orang, alam, pesul, umat. Uh. Alam batu pun Allah, alam duit pun Allah, alam orang besar pun Allah, Allah kita tidak rasa yang kita sudah Menyeputukan Allah, Menduakan Allah, Allah pun Tuhan, ah. Alam pun Tuhan. Alam itu, itu kita, Tapi Kita punya target Lebih kuat Lebih cenderung Kepada alam Sehingga kita melebihkan Tokat kita Kepada alam Dan merengingkan Dona Tokat kita Kepada Salih alam Ini musim binang musimah Nah itulah Yang dikatakan Sirik Itulah Yang dikatakan Kapur Itulah yang dikatakan betul masuk merah. Masuk merah itu. Tak tirik, itu tak Jadi musliminan muslimat, semoga sebelum daripada mati ini, kita dapat kembali kepada tasik yang suhaid. Untuk dapat keislaman yang suhaid, dapat keimanan yang suhaid, dan maklifat yang suhaid. Ya. Ubahkan hati dengan fikir yang suhaid. Untuk pertimbar, balik sahabat, arti kata menyekutukan Allah itu. Mengandikir yang dibaca oleh Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang yang salikin dan orang-orang yang musyakin. La ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulfu wa lahul hamdu yuhi wa yumin suwa wahayun la yang mudiadir wa wa wa'ala wa fulli syairin kadiru. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويحي ويحي وحي في وعيد ووحي الله يوم الدين الصور لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحلو في وعيد ووحي الله يوم الدين الخير وواله في يوم الدين يومياته ربع yang liluknya 200 kali. Yang liluknya sebelum daripada mati dapatkan seratus ribu, seratus ribu. Dah habis seratus ribu. Abang dah belum duit ada, buat ada seratus ribu. Ada, ada dua seratus ribu, ba. ada dikira seratus ribu, ba. ada itulah lalasan dua kosong dua kosong, dua dua kosong. Dua-dua kosong Dunia pun kosong Akhirat pun pun kosong Itulah yang kita besok menyesal, Takut Gerung Bentar kepada Allah Balik tidak bawa suat yang banyak Balik tidak bawa ibadah yang besar, Bawa kosong besar ya. Kejahatan kepada kami yang banyak mudah Allah menolonglah kita semua ni Sehingga mana Kita boleh membawa sahab Yang menjadi bekal Yang sangat penting Kepada kita ibn Jiri Ahyad Jalannya tawfidkan Allah dulu Sehingga ada Sifat setia Kepada Allah dalam hati Atau Allah Ta'ala turut saja Kita sambil nama apa Kita muslimin dan muslimah Abang dengan suara jangan lalai lagi bunyikan sana selatan untuk zikir laa mubaha ila Allah wa daula quridalah lawal mutu wa lahu al hamdu bi al khair wa wa ala bantu lagi sokong lagi dengan zikir takhir. yang ndak kita baca tadi semalam 10 kali aja laa mubaha ila Allah qabla kuni ahab La ilaha haula wa laa ba'da kulli ahad. Laa ilaaha illallah ya baqaa rabbuna wa yaqna kullu ahad. La ilaha illallah shalaatu li ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. Laa ilaaha illallah rabbuna, wa ba'da rabbuna salatna kullu ahad. Bila sekali dia sehari semalam. Insyaallah hati kita boleh Jabur. Hati kita boleh hidup Hati kita boleh nampak Yang oso bat, oso sifat Oso perbuatan, itulah Tuhan Berbilang-bilang bat, berbilang-bilang sifat Berbilang-bilang perbuatan, bukan Tuhan Langsung Tuhan kita Hanya Allah Hanya Allah Hanya Allah Hanya Allah Bagaimana? Bagaimana malas sampai 30 tahun? Sungguh kamalas namanya. Kalau 30 tahun zikir tah, berapa 100.000, ketahu enggak? Kalau 13 tahun, la ilaha illallah wa bihi nasta'inu wa la hawla wa la quwwata illa billah, lahu al wa lahu al-hamdu siwa yum, wa huwa hayyul la yaamutu wa lahu al-khairu wa laa kulli syai'in qadir. Sami, 100.000, cukup tahu. Habis, Pak? Habur. Cukup tahu ke mana habis? Ini tiga puluh tahun, tak apa apa lagi Masya Allah Mati dah dekat sambat ni Nama panggil lagi Hah? Lama lagi? Sambil ada lama lagi? Tak ada dia dah Dah lima tahun Takkan ada dua lima tahun lagi Jangan-jangan tak sampai enam hari Jangan-jangan tak sampai enam minggu Jangan-jangan tak sampai enam Nama lagi Bubur sudah siang malam kata, mari, mari, mari, mari. Rumah yang kita duduk, tu kata, pergi, pergi, pergi. Itu belak makin besar rumah, rumah dah alah kita pergi, kita makin besar ke rumah, belikan alam dia makan makan lagi. Gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila duni. Persediaan untuk mati tak? Ha? Tak Dan yang keempat Yang ketiga Alamat orang yang berjaya mentahirkan Allah itu Ialah malu kepada Allah Malu Ada rasa malu Dalam hati itu malu kepada Allah Nak meninggalkan turun Allah malu Malunya aku tak senayang. Malunya aku tak puas, Malunya, Malunya aku tak kuasa. aku tak kuasa. tinggal semua tu. Tak tinggal semua tu. Sebab rasa tak malu. Malunya aku tak mengaji. Malunya, Malunya, Malunya aku tak pergi surau. Tapi satu kambang bang muka tak mah. Muka tak malu. Tak pergi surau tak lalu. Lalu lalang lalu lalang. Tak usahkan orang lain. datang kuasa surau tu pun tak, tak mah. senang. Tak jadi jawatan puasa. Bulu tak datang surah. Hmm. Silang. Pan. Tak datang ke? Macam surah. Sekolah dia datang. Silang dia datang. Kedapak dia pergi. Tapi rumah Allah tak boleh. Muka tak tahu nak, tak tahulah. Kenapa tak rasa malu? Ha? Tak sampai mengenal Allah Ta'ala itu. Inna ba'habasyirun bil ibad. Jadi kalau nak dapat kejayaan kita mensaksikan Allah sehingga ada rasa malu kepada Allah, tidaklah ada pengenalan yang Allah taala itu inna ba'habasyirun bil Sesungguhnya Allah taala itu amat melihat. lihat. So, kita rasa disaksikan yang diperhati oleh Allah. Nampak so, dalam hati kita ada rasa malu nak meninggalkan yang diturut nak melakukan yang ditegah, malu kita berjaya lah dengan cipat malu itu dapatkan pengenalan Allah nampak ni, Allah menyafi ni. Allah melihat ni dalam apa juga halnya kalau kita buat baik pula buat ibadah, kita merasa yang merhati aku ni Allah ni yang tengok aku ni Allah, yang melihat aku ni Allah maka kita datang satu semangat yang kuat, seronok beribadah, seronok beribadah kalau dah seronok beribadah banyaklah ibadah ini yang tak seronok ni, pasal tak seronok ni, sebab itulah tak banyak ibadah. Kenapa? Tak sampai Allah Taala memerhati dan menyakti perbuatan ibadah itu. Sebab itu Nabi Muhammad ibadah cukup seronok. Apa juga? Sebab apa itu yang seronok? Dia nampak dengan nasa hati ni. Allah Taala nampak aku seronok ni. Sampai dia ada sebiji buah kurma, tu pun dia panggil orang. Mari makan kurma, mari, mari, mari, mari, mari makan kurma. Sabak Sabak datang, tu sebiji. Kesa itu Kita dulu yang masa itu belum panggil orang lagi. Aku pun tak cukup nak panggil orang, aku dah. Aneh macam mana ni lah rupanya dia cukup badan drama yang menyakit aku buat baik ni ada kita kalah ada pak mentua bukan main banyak sembahyang bukan main tabak kutus sembahyang Allahu pak mentua tak ada Matang macam kilat sudah sama alhamdulillah mari jom Allahu akbar Allahu akbar semua sana ke sana habib rupanya kita merasa diri kita diperhati oleh Allah tidak merasa diperhati oleh Allah ada nak dapat tu sebablah diberi rezeki Hati kita jaga. Hati kita nampak. Hati kita terang. Hati kita waspada. Dengan mikir yang berbunyi Ya Ahad. Ya Ahad. Ya Ahad. Ya Ahad. Ya Ahad. Ya Ahad. Ya Ahad. Seratus kali. Ditambah dengan satu mikir lagi. Ya Wahid.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 dan lain-lain lagi itulah tawfit alamat yang keempat tetap hati tak berubah orang yang sudah tahu hatinya tetap kepada Allah tak berubah sakit pun Allah bagi sehat pun Allah bagi banyak pun Allah bagi sikit pun Allah yang bagi Senang pun Allah yang bagi, susah pun Allah yang bagi. Itu namanya tetap hati. Kalau dah boleh macam tu, semua kita tetap dengan Islam, mengayam, waspada dengan Islam, perintah negara dengan Islam, ekonomi dengan Islam, nah, semua Islam, Islam, Islam. Ni cuma bank aja Islam. Nah, baru tahu? Macam mana boleh bank Islam? Pukulnya, telan buahnya, siapa? pantang nak boleh jadi macam tu. Orang bodoh pun kata mesti ada nak berhantar, ndaklah babarai. Ikutlah semangat nebar kata Islam, nah, Islam pula. Nebar habari. Magar habari. Macam mana boleh dapat bank Islam? Macam mana dapat pejabat urubmu Islam? Apa mutrini. Dan elemen yang kelima ialah bahawa ubat ubat hati ada ubat dalam hati ini maksudnya ada bahagia hati alamat orang yang mentaatikan Allah itu dia bahagia hati hatinya senang hati hormatlah kenapa dia senang hati bahagia hati dia dapat pengenalan, Allah taala itu rabbul a rabbul alam dia orang mentakdir alam maksud dia tak apa bimbang apa nak makan apa nak minum macam mana rumah Macam mana kenderaan Macam mana hutang Sebab dah dahaga yang bayar hutang ha? Dia yang minta pens pun Yang nyuruh hutang pun Dia yang bayar hutang pun dia Hmm. Itu ni sebagai hamba ni sahaja Tapi kita tidak santai bahawa yang mentadbir alam itu Allah Maka sebab itu kita kerja keras Seolah-olah kita yang mentadbir Dan kita meletakkan Yang mentadbir alam ini ialah makhluk, bukan Allah Maka sebab itu kita bekerja keras dengan makhluk Bekerja keras dengan Allah Tak ada Banyaklah tak selesai Tidak meletakkan bahawa yang mentadbir alam itu Allah Jadi nak dapat Cepat bahawa boleh, senang hati Bawa semayang, senang Kita bawa semayang tu pun tak se Tak senang, panjang pula Bawa imam baca dia Bawa mengaji pun tak se Tak senang, ingatkan Tendek aja malam ni tu Rupanya panjang tadi Menyesal aku datang Baru aku tak ada Tak ada Tak buat sabaku Senang tidak, so, sabah-sabah so tak senang Orang bagi sabah-sabah so pun so. nah. Nak bagi tak senang Boleh bagi seratus Senang hati, seratus so. pun, Senang hati, sedekah so seratus Senang hati ke so sakit hati Nampak? Beli televisyen dua ribu Senang hati ke so susah hati Hah? Senang hati Sebab belum sakit Sebab hati tak senang Dibawa kepada Allah hati belum senang lagi jadi nak dapat hati yang tenang dengan Allah, tak tenang kepada selain Allah. Naklah baca Qulullah Ahad, Allahus Allah Samad, lam yalid wa lam yulad hmm. Jadi, siapa-siapa yang baca Qulullah Ahad, Allahus Allah Samad, lam yalid wa lam yulad insya-Allah dapat mantauhid pun Kerana dia boleh kenal. Siapa Allah yang sebenar Allah yang asal Allah yang menjadi tempat Meminta Allah yang tidak beranak Allah yang tidak diperanakkan Allah yang tidak serupa dengan sesuatu Sesuatu Baca Hulullah Wahab Paling kurang hari semalam seratus kali yang eloknya dua rak dua ratus kali bukan lama dua ratus tu tak sampai 20 ini. lama lagi kita berak dalam jambang buka setengah jam nak menghabiskan surya sebab sebab tan. bukan pasal berak lama tak lama tak rupuk dalam jambang baca kalau 200 satu hari Sebulan berapa ini? Astagfirullahaladzim Kalau kita buat daripada hidup-hidup Bapak? Bapak ba, banyak dah. Ba. Kalau sehari 200 Sebulan Bapak? 6 ribu? 6 ribu? 1 tahun? 3 tahun? Beribu-ribu beri -beri ribu? Ya apa pun tidak Tak nampak? Cua-nya, tandanya Nampak tak kan belum nampak? Kalau kurang nampak Mudah-mudahan Boleh jadi berubah Dan insyaAllah Berjaya kita dapat Tawkhid yang, yang sore itu Sekian dahulu Kemudian buat malam ini Yang kita awalnya tadi ceramah dalam gelap Kemudian tak lama terang Ini menerangkan Dalam gelap itu ada terang Dalam terang itu ada gelap Ada gelap Mudah-mudahan kita tidak Terada di dalam kubur yang lab. Nah, mengaji ni akan terang hubur. Mengaji ni terang hubur gitu Sebab mengaji ni ilmu ni jadi pelito. Tapi Taman tamantareng yang kuburnya tak gelap ramai ni aja lah. Yang lain tu, lah, ustaz, tu, cikgu, tu, S. D. tu, polis tu, askar pegawai tu, doktor tu, bolak tak mengaji kubur bolak. Tak mau ngaji kubur-kubur lah. Aha, tak percaya tumbuh lah besok dalam kubur. Ya? Kalau saya tak, tak berhubung, gelap keterang kubur kita. Ya? Jadi, sekian lalu. Kita sudah hari dengan. Wa'adillah, wa'adillah, wa'adillah, wa'adillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.